У Ялівці французький інженер одягався однаково кожного дня – від 1900 до 1921 року. Навіть після 1914 французький інженер сидів у своєму кабінеті, вислуховуючи і нотуючи все, що приходили розповідати різні люди. Оповідачі отримували порядний гонорар, а записи з історіями і мареннями, прозріннями і божевільними ідеями аналізувалися непростими. Широчезний білий фланелевий костюм пошитий без жодного гудзика, смугасті білосалатові сорочки, розщеплені на грудях, коркові сандалі. Лише взимку він загортався у ліжник, накидаючи його на голову як каптур. То французький інженер навчив Себастяну, що самоусвідомлення знаходиться у підошвах, а сприйняття себе можна міняти, стаючи інакше або на щось інше. Ідею цілого напряму нових фільмів Францискові накинув французький інженер. У Ялівці діяла невеличка галерея. Її власник Лоці з Берексасу знався з добрими художниками – Мункачі, Устияновичем, Копистинським. Романчука він завів до Фідьковича, а Водзицький, значно пізніше вже, як та вернулася з Парижа від Сулуаги, Зробив кілька фотоескізів для дівчини за виготовленням писанок. З Іваном Трушем вони були близькими друзями. Лоці багато розказував йому про те, як рослини наново опановують ландшафтами, понівеченими і покинутими людьми. Навіть водив його неітюди під попа Івана на зруб. Через багато років Труш повернувся до цієї теми у чудесній серії «Життя пнів». Зрештою, то Лоці вперше показав комусь Дземброню, яка згодом стала улюбленим місцем багатьох художників львівської школи. А Дідушинським для музею він регулярно відсилав знайдені гуцульські раритети. Сам Лоці ціле життя малював одне і те ж – дерев'яні стаєнки, для кожної корови окремі – на полонині Шеса дощані вулички між ними і гігантські зарості щавлю, що поступово поїдають своє пристанище. А що був галереїстом-професіоналом, то ніколи не виставляв своїх робіт, зате в чужі часто закохувався. Картини коханки він на якийсь час брав додому і жив у їхній присутності, переносячи з собою зі спальні до кухні, з кухні в кабінет, з кабінету на галерею, з галереї до лазначки. І життя Лоці значною мірою залежало від картини, яка тоді мешкала у нього. У галереї практикувалися незвичні речі. Щодня Лоці перевішував картини, цілковито змінюючи їхні діалоги. Часто покупці, обравши якусь картину одного дня, не могли упізнати її наступного ранку. Стелею галереї служив шкляний резервуар з дощівкою. Освітлення залу Лоці міняв, накриваючи ту чи іншу частину резервуару смириковим галуздям. Але найважливіше – картини можна було випозичати, як книжки у бібліотеці. Замовлення найдорожчого готелю Лоці комплектував сам, відповідно до заповідженої оказії. Лоці був єдиним в Ялівці, у кого достигав сортовий виноград. Виноградник ріс уздовж стежки між домом і галереєю. Проходячи стежкою, Лоці обов'язково обривав хоча б одну китицю винограду – так тривало від моменту, коли з'являється зав'язь до остаточного дозрівання. У вересні китиць залишалося всього кількадесят, зате вони ставали достиглими, як у токаї, повністю використовуючи виноградні сили, яких вже не потребували знищені грона. Хоча Франциск приятелював з галеріїстом, навіть він не здогадувався, що лоці працює на непростих. Якось французький інженер сказав Францеві, що чув від лоці. Той розповів, як до галереї прийшов один дідич з Тересви і попросив намалювати йому картину, на якій було б видно, що відбувається зліва за рамою у сцені битви під Хотином, яку він придбав тут рік тому. Дідич підозрівав, що звідти може вдарити гармата просто по ар'єргарді уланів, і це не давало йому спокою. Це якраз те, чим анімація краще від живопису, сказав французький інженер. Франциск придумав точнішу методику. Він знімав побільшену репродукцію якоїсь відомої картини. Це ставало другою частиною кожного фільму. Для першої і третьої. Домальовував кадри на 15 секунд перед зображеним на картині і так само після. Для проби слугував свіжий пейзаж Трушад Дніпро під Києвом, хоча думав Франс переважно про Рембрандтову «Нічну сторожу». Потім він оживив кілька натюрмортів старих голландців, хоч тут же знищив всі, окрім Яна Ван де Вельде, той, що з колодою карт, люлькою надовгім цибуху і лісковими горіхами, і знамениту бійку Адріана ван Остаде. Якась корчма, п'яні селяни, баби тримають двох чоловіків з божевільними поглядами, які розмахують ножами, і все перевернуто – хтось втікає, а інші попадали на землю. Після того взявся за мамаїв. «Живе малярство» мало такий шалений успіх, що на кожну прем'єру до Єлівця з'їжджалося десятки глядачів з цілої центральної Європи. Про них писали столичні часописи, а Франц вже не міг встигати робити якісь серйозніші фільми. Ще перед тим, як непрості виявили незвичайні властивості анниних снів, Франциск мріяв про фільм, який відбувався би на сонному ландшафті. Він спостеріг, що механізм снів – полягає ні в чому іншому, як у поєднанні добре знаного за принципами невідомої логіки, так, як не могло би бути на одному ландшафті. Це означає, що ключем до цієї логіки є поєднання ландшафтів. Причому послідовність поєднання є визначальною. Коли викомбінувати такий ландшафт, то заселиться він самовільно, а тоді вже і всі персонажі проявлятимуть невластиві їм риси. І що найголовніше персонажі будуть займати простір дуже щільно. Безвідповідальна послідовність щільна. А ще розмірковував Франц вдалі сни подібні на добру прозу з порівняннями, почерпнутими з різних систем координат, вирафінуваними виділеннями окремих деталей у потоці панорами, прозорою вседозволеністю, незабутнім відчуттям присутності, одночасністю всіх тропізмів, нестримністю неочікуваного і ощадною риторикою стримування. І... На добру траву, яка не приносить нічого свого, але обриває те, що тримає, і переводить рішітку пропорцій часу і відстані з кристалічного стану у газоподібний. Однак наважитися на такий фільм було важче, ніж на нічну сторожу. Тож з часом він навіть перестав берегти сни на потім, лише насолоджуючись ними дощенту ночами. У липні 1904 року Анна розповіла один сон. Я стою на рівному даху двоповерхового довгого будинку. Будинок стоїть у воді. Вода аж до верху першого поверху, до кінця його високих арок. У воді плавить три голови і стоїть чапля. Одна голова запливає під арку, інша хоче виплисти звідти. Сходами з вікна другого поверху іде до води голий животатий чоловік. Суха рука із-за рогу намагається його зупинити – я також стою гола, стою на самому краю. Руки підняті до гори, складені разом. Я збираюся скочити з високості у воду. Відразу за мною стоїть круглий стіл, а за ним бочка зі збанком. При столі сидять монах і монашка і щось п'ють. Над столом бочкою і монахами напнуте на сухій галузі шатро. Збоку будинку прибудована півкуля купола з капличкою на горі. З коми на каплички виривається вогонь, а з вікна виглядає бабка. Вона дивиться на мене. Далеко за куполом широка ріка, зелений ліс і високі сині гори, як наші. З другого боку будинку прибудована кругла вежа. На її стінах понамальовувані чоловічки. Чоловічки танцюють, скачуть і перевертаються. Один бере від неба якусь книжку, два несуть на плечах величезну малину на патику. Верх вежі понищений і щербатий. Між уламками ростуть маленькі деревця і пасеться коза. Вода перед будинком закінчується довгим островом. Острів голий, з червоної глини. На кінці острова стоїть вітряк. За островом знову вода. За тою водою – місто. До самої води підступають Дві вежі, між ними кам'яний міст. На мості величезний тлум людей зі списами до гори. Деякі стоять коло поруччя і дивляться через воду і острів у мій бік. На одній вежі горить гілля. Під вежами плавають якісь звірі. Чоловік з мечем і щитом б'ється з одним. Далі за вежами порожнє піщане місце. Посередині стоїть двоколісний віз. Ще далі – Само місто, будинки з гострими дахами, високий костел, мур, а вдалині – високі горби або низькі зелені безлісі гори. На самому обрії – теж великий вітряк. Справа від мене, але за водою і островом, стоять на березі якісь постаті до мене спинами». Деякі сидять на конях і якихось незрозумілих звірах, один у латах і шоломі, а в іншого на голові порожній пень. Між ними росте сухе дерево. Пів дерева накрито червоною завісою. У великій тріщині у стовбурі стоїть гола жінка. На верхній гілці сидить дятел, але дуже великий, і якийсь чоловік приставляє до дерева драбину. Досить далеко за ними сидить на камені Бородати чоловік у чернечій рязі, з паличкою у руці, і розглядає книгу. Він подібний на мого святого Антонія. Через віконце у круглій вежі, про яку я вже казала, я бачу, що за вежею відбувається щось важливе, але нічого не можу розрізнити, і це дуже гнітить. Але все одно страшенно добре, що я серед цього руху, на секунду дивлюся через плече і бачу далеку пожежу. Від неї стає гаряче шкірі спини і ззаду ногам. Якось розуміється, що від цього треба втікати у воду. Вже збираюся скочити, але дивлюся вниз і бачу натягнутий колючий ланц. Не сумніваюся, що можу прилетіти аж за нього, але далі стою. Руки вже трохи затерпли, бо цілий час підняті. Раптом на спину насувається тінь і стає холодніше. Дивлюся до гори. Якраз наді мною пропливає в повітрі вітрильник, обкутий латами. Я бачу його дно. Це летючий корабель. Він пролітає. Тінь зникає, знову починає пекти, вже сильніше. Хочу робити крок, але бачу чоловіка з фотоапаратом. Він цілий час ховався у глухому куті між моїм будинком і прибудованою вежею з малюнками чоловічків і віконцями. Я не хочу, щоб мене фотографували, і кричу на нього. Чоловік заперечно махає руками і показує на летючий корабель. У мені все згоджується, що то справді цікаво. Чоловік ховає фотоапарат у стіну, йде по привежу і зникає за поворотом. Я стаю на пальці, розгойдуюся і скачу. Бачу перед собою той ланс, піднімаюся всім тілом, пробую його прилетіти, але тіло не зрушується з місця. Я не лечу і не паду, починаю кашляти. Дуже швидко лечу просто на ланс. Ударяюся об нього пальцями витягнутих рук. І на тому я збудилася. Сон Анни видався Францискові настільки мальовничим, що він відразу ж спробував зарисувати його. Анна тут таки підправляла рисунок, коли дійшло до людей на березі, коло дерева, і чоловіка з книгою за ними – Францові здалося, що він вже десь це бачив намальованим. Лиш точка зору була іншою. Але досить було Ані розмалювати ескіз кольоровими олівцями, як Франциск упізнав Босха. Без ніяких сумнівів, спокуси святого Антонія. У Ляруса Босха презентували мандрівником з колекції мадридського ескоріалю. Інших репродукцій Анна не могла бачити. Франц був певен, він завжди був поруч. Ніхто ніколи не переповідав спокуси за ціле життя Анни. Про них Франц точно не чув навіть згадки чи алюзії ще з часів навчання. Це означало, що сталося так, як казала Віщунка. «Аннині сни показують, як могло би бути». Але Франс не втихомирився. Він побіг до Лоці і попросив, щоб той, де завгодно терміново, замовив альбом Босха. Франц готовий був чекати довго, лише би знати, що щось діється. Лоці пообіцяв замовити альбом завтра ж і сказав, що має у своїй бібліотеці Босха, але лише одну репродукцію – спокуси святого Антонія. Анна, не вагаючись, показала свою оголену постать у правому верхньому куті центральної частини картини. Коли ж вони одночасно впізнали непростих у двох головних фігурах з чотирьох, що переходили через міст на лівому крилі триптиха, то Франциск пообіцяв собі зробити цей фільм. Працювалося, як ніколи, тяжко. Франциска мучили сумніви, він безперервно розмірковував, чи зможе передати настрій, колорит, атмосферу, чи зуміє розшифрувати усі таємні значення, чи слід показувати комусь аж таке, чи не виглядає босх смішно і несмачно, чи не гріх перемальовувати всяку нечість і содомію, чи не образить він непростих, чи не накличе біди на Анну, чи не зробив він комусь кривди свідомо або несвідомо, чи має сенс мистецтво? Чи доживе він до закінчення роботи? Чи не станеться чогось недоброго на показі? Чи буде його смерть мучівною? Чи зустрінеться він після смерті з батьками?» чи чекає там його Анна, чи буде колись щасливим його народ, чи є щось в світі кращого, ніж наші любі гори Карпати, чи варто так багато думати, чи треба усе запам'ятовувати, чи добре всім все розказувати, чи обов'язково говорити гарно, чи думають рослини, чи існує завтра, чи не відбувся кінець світу вже давніше». Чи ще довго витримає він без жінки, чи не перебуває він під орудою диявола? Точна відповідь на останнє запитання була б відповіддю на багато інших. Незважаючи на те, що Франц був переконаним греко-католиком, у частих дискусіях на джинновому курорті завжди аргументовано нищив манихейців, катарів, альбігойців і нічого у світі не боявся, бо був переконаний у правильності божого задуму. Диявол за час роботи над цим фільмом являвся йому тричі.